Znate li, znači da li mi znamo, znamo li historijat pokreta pod navodnicima terorističkog pokreta te, muslimana ekstremista koji se zovu Talibani? Znate li historijat tog naroda, tog pokreta? Ovdje ću vam ukratko kazati. Afganistan kao država je bila u ratu sa Sovjetskim savezom. Bila jedna od zemalja koja je želila da se odcijepi. ko više je zemalja tada. I tada su Afganistanci ratovali protiv koga? Protiv Rusa. I bio rat Afganistani, Afganistanci Rusija. Inače Afganistanci uko narod puno jak i žestok narod. Imaju nadimak, nepobjedivi narod. Znači niko ju u historiji nije pobjedio. Ni Džingis Khan kad je došlo do njih nije imao ništa. Uglavnom, nosili se sa Rusima, međutim nisu nikako mogli da se nose sa ruskom aviacijom. I tada su došli Amerikanci, Uprali se zato što su šta imali interesa protiv Rusije. I dali su im onestinger rakete koje mogu da male rakete koje mogu da, koje mogu avione da pogode. I kažu analitičar da je to bio jedan od razloga da, da se Rusija povuče zato što znači više im ništa ni avijacijom nisu mogli. Za vrijeme Gorbačova se često Gorbačova po, povuče sa Rusija iz Afganistana. Ostane Afganistan prazan. Znači, nema u njemu Rusa, nema nikoga, samo Afganistanci. Međutim, koji svaka zemlja posle rata, znači zavlada u Zavlada kriminal, korupcije ovo ono. Isto i koji kod danas ovde, samo što su tamo, tamo bili tada kriminalci u onim haljnama, onim afganistanskim, a su kravatama i košljama. Međutim, istada I, znači, kod njih se proširi, znači, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo, drži ovo. Međutim, Afganistan je poseban po čemu? Zato što su najveći izvoznici u svijetu. Čega? Znači, to vam je poznato. I desi se, znači bio je jedan čovjek tamo, jedan efendija, hođa da tako kažem, koji se zao Mulla Omer. Znači, Mulla znači efendija, ima muđani, hoće. Zao se Mulla Omer. Koji je bio, se je pokazao veliki ratnik i veliki borac u borbi preto Rusa. I kažu da nema jednog oka. Kažu da je u jednoj akciji bio pogođen u oko i da oko ispalo, da visilo. I kažu da je bukvalno tokom akcije otkino sebi oko i da je nastavio da se bori. I da je međunarodom, tako da každom, dobio vel veliku popularnost. U njegovom mjestu se desi da jedna banda otme dvije djevojke. I u, odvede ju svoj logor, znači svoje sjedište i siluje te dvije djevojke. I dođu ljudi iz tog mjesta i zatraže pomoć od Mula Omera. Zato što je bio vođa Efendija i bio poznat borec. I Mullah Omar okupio oko sebe par ljudi. Nekoliko tako tih lokalnih imama i nekoliko hrabrih bo boraca. I uđu u to mjesto. I oslobode te djevojke. I te što su isilovali te djevojke objese obje ih javno. I ljudima se to osvidi. I zatraže da Mullah Omar uspostavi sigurnost u tom salu. I Mullah Omar uspostavi sigurnost u tom salu. Zabrani ljudima sijanje, droge, zabrani ovo, zabrani. Ovo ljudima se to svidi. Znači, dođe sigurnost. Tako ljudi, okolo sela, znači priča mulla omr, mulla omr, mulla omr, ljudi počne od njega tražiti pomoć. I počne ići od mjesta do mjesta i voditi sigurnost u to mjesto. Dok skoro nije zavladao cijelim Afganistanu. I zato su dobili naziv Talibane. Zato što Taliban znači šta? Znači učenik, učenici. Oni su učenici koji su učili u jednoj školi i jednom fakultetu, koji se nalazi u Indiji, koji se zove Daru lo Ulum. Daru lo Ulum di U Bento. Znači tu su učili. Oni su anefijskog mzeba. Znači nikakve veze ni sa vehabijama, ni sa udijom, ni sa ovim, ni sa oni. I skoro zavladeju Afganistanom. U tom vremenu nije bilo Arapa. Znači nije tu bio ni u Sama bin Laden nikom. Međutim, kada je do ljudi došlo, da su to velike, da kažemo, velika područja, gdje su ljudi počeli da se šire šariat, ljudi počnu da dolaze da tu užive. I među njima dođe Osama bin Laden, koji je teda bio proglašen, znači normalno teroristom u strani Amerike. I teda talibani nisu željeli nikakav rat protiv Amerike, nisu oglašavali rati protiv koga. Znači želi ljudi normalno da žive, da obožavaju Allahe, tabarak i kutala, jednog jedinog. I dođe Amerike i kaže morati isporučiti Osama bin Laden. Kažu oni nećemo isporučiti Osama bin Laden. Što ga nećete isporučiti, to što je musliman, nije dozvan musliman isporučiti na vjernicima, tako našoj vjeri. Hoćete nešto, kaže, naprašćemo vas. I napravi, znači, Talbani, kao, znači, tad država, su imali vijeće suleme i zasi, bilo zasjedanje vijeće suleme, ljudi donesu u fetvu da nije dozvan isporučiti muslimana na vjerniku. I kažu, nećemo isporučiti samom i dla dna. Kaže, ako nećete isporučiti samom i dla dna, naprašćemo vas. Oni kažu, napadnete napad na nas, sprem se To vam je historijat rata u Afganistanu, ovoga s Amerikom. Znači, ljudi nikome nisu oglašavali rat, proglašavali. Znači, samo su odbili da isporučaju jednog čovjeka. I radi tog jednog čovjeka, pogledajte šta su Amerikanci uradili u tom Afganistanu. Opet vam kažem, ko što sam rekao ovim obaveštajnim službama, znači, vrate se na, na, zapadne, na zapadne organizacije za ljudska prava, pa vidite koliki je broj žrtava civila, U Afganistanu Srani Amerike. Nek vam ne muslimani to potvrde. Nemojte da, da, da bude da su muslimani to rekli. Nego da ne muslimani to potvrde. Pa ćete vidjeti koliko je stotina djece je pobjeno, koliko je ljudi, ovo, koliko je ovo, koliko je ono. Radi čega? Samo radi isporučivanja jednog čovjeka. Zato što je opet optužen za stvar koja nikada nije dokazana. Znači pogledajte odno zapada prema Islamu i prema muslimanima. I zato Allahovi robavi. Znači ovo je Allahovo vjera. I zato kada budemo govorili o stvarima koje narušava islam i iman, a to je pomaganje musliman, mušrika i navvjernika protiv muslimana. Allah je našanu u Kur'anu, kada zabranjuje prijateljevanje sa navvjernicima, ne tu da ne smiješ da imaš, da kažemo, poznanika druga na fakultetu koji nije musliman. Čovjek u muslimanu, znate, čak je dozvijeno dođeni ženom koja je kitabika, koja je židovka i hršćanka, da ima sa njom djecu, da živi sa njim braćnim životom, da je voli. Međutim, si oni ajeti koji su došli, prije svega je se sve misle zabrana da pomažeš nevjernike protiv muslimana. Kakvi god da su ti muslimani, ako su muslimani. I zato oni koji su došli tamo u Maliju, znači ljudi kažu, hoćemo šarijat, u pustinji. Nije došo u Americi da je to rekao, ni u Evropi, nego u pustinji, tamo nekakvoj. Pa se odmah digla, francuska, šta? Znači, kao država da uđe tu da interveniše. Dok imate, dok sjed, gleda šta se u Palestini dešava, pa niko ništa. Pa zato Allah je robovi kaže, muslimani su su gdje muslimanska krv ista. I u Bosni i Hercegovini je ista. I ista je gdje u Maliju. Ista je ovdje, ista je ovdje. je zato neki dan sam rekao, braći, znači danas ljudi puno govore o islamskoj zajednici u Srbiji. Pa kaže islamske zajednice u Srbiji, srpska, četnička, politronska, ovakav, onaka. Isto tako iz Hrvatske, imami idu u Afganistan. Znači tamo, u posjetu hrvatskim trupama koji ubijaju muslimane u Afganistanu znači posjećuju i tako dalje A niko o to mene govori niko o to mene smije da digne glas znači hrabar si gdje je lahko da budeš hrabar međutim hadi budi hrabar pa tu reci nešto proti toga i toga imenom i prezmenom znači nema, zašto? zato što se politika u to umješava ovo pokoravanje nekome ili nečemu u onome što smatra halalom ili haramom i zato alim Znači koji govori, gori po Kur'anu i sunnatu. I tamo gdje ima širka, govori to je širk. Tamo gdje ljudi prave razliku, govori tamo se pravi razika. Allah je robovi, su su muslimani, muslimani. I zato vam opet kažem, ovaj govor, govor o Allahu i tabarak u ta'ala vjeri, se gradi na dokazu. Na Kur'anu i sunnatu Allahu a kusanih, alihi salatu wassalam. I Allahu i tabarak ta'ala ne možemo obožavati, osim onako kako nam je naredio. A naredio nam da ga obožavamo, как кое дошло в Корану и как кое дошло в сунне Аллахов